بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها کاذبه اپ د سوره واقعہ سنیدرو جتی لرزو جمو بسد لیبال بسن بقانہ تہ با امم بسمو زواج ان سراسا اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ واصحاب المشأمت ما اصحاب المشأمت والسابقون السابقون سوره واقعہ نفذ الشرف البرکات کی سوره الرحمن پر ختم شو چ خیر چون کے زین نو دی سورت کے دابه تفصیل کے نور څنګه لکه خلقلا جنت ور کوم بهتر ځای نور کوم فصلونو در غنوم دانه در غنوم باران ورون نو خیر ځای چوم خیر ځای چوم برکات چوم کې بلڅوک دي برکت افلان یا صورت کے نو صورت کې بیان د عذاب وشو اده خوشاله نقصان تپو کو چې د اکلې نو صورت جواب ده با ایزا او مکی صورت کې چې دا کوم تفریف بشارت بيان شي دا به کلي قتل واقعات يامه کي صورت کې بيان د تفریف او د بشارت شو لذي صورت کې بيانې چې دا بشارت بچا لې ازا تفریف بچا لې واقعات او کاذبا کاذبا مصدر دی پمانه دی اسم فعال کلاچ ثابت چی قیامت نباې زپری او د ورځې انتیا کاځه بطن کیسبون اسمه پایل پمانه د مصدر دی لیسل عاکسبون نيشته دې قیامت دراتلو د ورځې انتیا یا صفت دې موصفه موصفه نفسون کاځه بطن کلاچ ثابت چی قیامت نباې دراتلو د سر کې بیا قیاامت کې قائم شین بیا یو تن دانوي چې قیمت نشته نور کو دنیا کې وای په چې کله قیمت قائم شو بیا به یو نه د دې دروغ نه کوي یا کله چې قیامت کې قائم چې قیامت نه به پرچو دلرا حالت دروځن یا کاربتن حالتن کاربتن كتب اورایوکم اپورت کی په قلبل کون یو قوم منعز ذلیل شي ابل قوم به نهایت دا کله به قامت کلا چې جو کوئی زمګه پځه درو سره رجه روجنه کېدل دا به ژوند وای او ذره ذره بشي جګ دامنه را کلا زمشي او خار او غبار بشي فنا بشي ا ټوټه بشي کړه ټوټي ټوټي بسه بسو ټوټي کېدل ورنه با زره زر روان شي اسی بادا غرن غبار قرشه منبسن قرشه غرنه باهبان فنا به شي ايي با تاسو جوړيدره قسمتره دې قسمه خلق وشي قیامت کې باقي طرف سلویشان دې دي کی طرف والو کی طرف والو دې کوي کعامر نامو په خिलास ورول شي خوشه هميشه په خिलास راوسي شي او بڅه پګیسل سنجام پګسل کی او د وس او سبت شان مې د طرف والا او مخکي مخکي وصابقون اوران نه بلاري مخکي به دفاع الدلبار کی مخکي به جنت ته هغه چې مخکي د دنیا کې وصابقون هغه چې مخکي راغليو دین ته د امامان علماي ربانيين انبياء المسالم هغه پيشوا الو خلک ای بمخې زلالدل ورکولای دا利亚ت انسان کینې دی کړي شی دی الله تعالی مقرربون الله نې دی غزانتا دنیا کې امامو دنیا کې دایو د حق ما الله و مخې وزري او جنته نور دی مات کې وای توليب الگ بيدر سنونا هر قرن مراد ده قرن چې شروع کیږي نو دعوات اولوی یا مراتن پوخانیومتن دی یا مراتن صاحب او تابین دی پوکټونو دل شو بای موزوناتن ادلشی ناز از بای پوکټونو دل شو دسو دلشی دسرو نار می لخت بای دسرو او پالنګونو په ودلشی تکه بوی پذی باندې امخامک بای یوبلتو ګولی شابن راجی ګول کمرې وی ټوله اگول بپراتی اگر دی با پدی الکان میشا مخلدون زانان چوس چالاک بوی خستا بی مطلب دا دی نفائی که فطور سستی برا دی اگر دی با نفاغی که برنوائی را دی گر دی با سرد کوبنو از سرد ابریق ابریق پیالی کوب گلاس شربت تر درکی گی کچای تر درکی گی دار بار سردی داسه انکه شراب وغاری اوکه چای وغاری او دکه پهلې به د شراب دای شراب دای صد د چنه سر درم کیږي دینه د دنیا شراب کی اول سر در دی راشي انا با دین د شراب نه ورته کون کی امیو به د ارشنا چقای د مارغانو دال مارغانو چقاری تنزر د خوخه اینکه چند جناده خواهده خلق شبه را دی چه جناد که خوفانه نیشته نو چه تقوه خوخ ری نو اگه مرگای خوفانه شو بیا جناد که اصل نیشته مانا دا چه مرگای اونی چه نفرن بلتا بل مرگای اولاری دانا چه غذای بخالی چی قانی دیلی دیوید اخوری بایی دسر گوالا خستا شان دم له غلو روز سبب شو بدله ور کی شي بدلا سبب دایچ دا بدلا پس خپل عمل ن تواصل نا بوري پدې کی بد خبره انا افغان تاسیم غفزان نا بوري پدې جنت کی بد خبره ولا تاسیم انا غناګار کې د نبا پدې غناګار کی یو کار به دی ګناګار بשי هیڅ ګناګار کې دل چې د خړای د نه مطلب دې محروم شي معنا دا لا تاسیم نبلو کلامي فائ او تاسیم مصدر په معنا لا یو سم احد ہونا کا نفسو نه با ګناګاری شوک په جنت کې خپل ځان نکنه یې ځان ګناګاری کردار مې لا تاسیم ځان باندې ملامت کوي اچت و سنگو بناستی انا کې که ملامت تیشتے لا تاسیم بدا خبر نیشتے دیسم لا تاسیم جنتیبہ چر دانوی چر ماخنو دی کری ہمیشہ با زان پاک پر نعمتونی کو خوش آدگنی مگر ویلے بچی دیتا بچ وی بچ بچ پا کیوایا کرندر بلا رہا بچ پا کیوایا ہمیشہ بوی بچ یہی <laughs> او خيتره پهالو اسه شنو شان دي خيتره پهالو فې صدري مظدود په دلګي مې دازي بیرې چې به خرابې بیره هغه تا بیره خو گئی او مظدود دا غي مینس کې با غيني چې سره شوکې لازکوشي ځکه دنیا بیرو کې ازغیشره او موجود درګیتم وای دا سے بیره موجود درکشی وای د میونال او تل هی منزود اکیله پیدر پ منزود دازی ک لګاتار با های پرن ختی و ذللی منزود آراموګت زل سره خپلته نویشنه زور کنه راي او بو تې جون کی د بارانا امي وړې ډېرې نبا ختمی کی نه بمنى کیږي لا متو موسم بین ختمی گی چه آم پا دی موسم کشتیا و جمی کی بینی دارنگی حال موسم کی بینی علا ممنوع تین دی دی دی دی تی دا دینا با منی شوی د میوایی کود غریب نه دا دینا منی کی گی بنا او فرشن مرفوع او دا دا دی فرشن بای اوچاد تا بعد خلق تینا خذ غستی و قابعی دا مانا را دا دا سره چې ګوري ورته او چات څوک کې سره آرام خکې مونږه په راګړې دي د خدای لپاره کول موخه ذکر د خدای شو نو فورشن ته نه او فورشن مرفوع ان ان شانو ځکه چې نه ذکر دي نو جنت کې خېستا خزی وي مونږه په راګړې دي د خدای لپاره نو ګورځولي مونږ په اخله اوربان مینداره په خوندانو اورب خاندان سره ډېر مينه محبه دي نه که خېشتای لیکن چې خاوند سره یې مینه لري نو کور سپکاري خوشال خان خټک خدا کړوا ماري ورته نه کتل دغه هغه بوډا هغه جنایو هغه یو چوڑیو شاخيرو نو هغه سره وقته یې مینه کوله نو هغه ووګتل چې راځي شاخید باندې مې نه له ماته یج بلاشک مصلی او خذریه چذوانی و جنتیان با زانان وی فذه پیغلی او مینه به او بل سرا لا مقتواتین نباب پنچین بومن کیگی او فرش مرفوعہ او قرصائے بلند مون پیدا کیری خدلا پیدا کولو نو ګردوری مون پیغلی اوربان مندار په غوندانو اطرابن زولے اطراب تراب ندی یعنی خوارو کیچه لبی کئی فاندولی دیسه دی مراد تینا لازمی مانا دا در پار حضرت که تر پارو یا اطوله باید رنبنو اطوله باید رستنو سمانه دا جماعت مشرعنو کی بمیر کشرعنو کی بمیر یا پخوانی امتو نو سنی او گستر پارو بادشان دیده گستر پارو فی سمومن پا گرم آواکی بایی پا گرمو بو او بوم گرمی، هاوام د ټول کې با پراتي وزلم يحموم اسوره به د لګي يحموم د لګي لګي به کې ځانم کې دا لوخاري به ګرمه هوا به به نبا اخوي نبا دې زتوي لګي به وي لا بار دین نبا اخوي نبا دې زتوي ولې ودې په وا ده نه مست مزدار کړي شي اعتراف کون کې مسکړي شي چا مسکړي خپل دولت پر چا مسکړي خپل نفس مستانه سره دین نكي علم ارس سره گزاره کوي ومستانه سره کوي بيدت سره کوي ارس سره کوي او کې مستير اعلی نوې مالته نزي بس د بستر او تړي پنجاب کې علم ختم شو مستی را आला طالبان نو 250 روپیا 100 روپیا دیفا خاطر راي ختم را بوخارای کې چې کله تਵਾ کې ده عروس راته نو مورخین لګي هر کم کې مدرسہ او پارې مدرسې کې کمرہ ادار طالب بیل کمرہ او طالب بوخارا لګي دله واه ګرمه او زړنګ پلاو بوله یوخر کې دی شو مستی چراشي یار طالب کې دې نیازبینی او که څه جامي او سری کړي او سریګه سره علاج په والی علم نه ننه علم د غربت سره راځي سورته غربت وي نو علم پکې راځي او سورته مسج نو علم ته نه لا او مستای د ګناه دروازه ده چې سره مسوي د ګناه دروازه آریا ګناه په زندگی او غربت دنی که دراو درا چې سره عجيب دي غريب دي ما ته چاې مدرسه پلا نه راځي پلا نه ما کچره دې کې مستیراله نه دا قرانو بيلي دا ما ميو ته کېوالې بارښتا پاندوش په تور په نو سوه مې دې په پرتې دعا غربت سره لاکار کیږي چې پس مکه کیږي کاله پنوري کاله سوري کاله وي کله کل نه هري قران زګوي دې مس شو دا ذکر دی انهم اده په غادهنه مترفین مسګری شي په چا مسیو په ده په دولت او دوی کیمیشابه ګولا الالهن سلاجیم په شرک لوی په ګنالوه هنسی عظیم شرک حدیث بخاری کرا دی کلچه د سړی دعا یادره اولاد مليشي لام یبلغ الہنس لا هی معنا بعد خلک کئ کی بلوک تا رسلیدی؟ اگر اگل حنس معنی دانے کی بلوک تا رسلیدی؟ غلط معنی دانا عجیز باقی اگر اولاد چاگئی شرک نہیں کردے قرآن او بایی او دی امیشگیری بے کولا پاک جرمدوئی شرک او دی چی بے کلچم روشم شو خواه ریدوکی نموگا بیا پورتا کریشو امشران زمانگلون بنی انکار بید قیامت کو اطراف مالداری مستی دا دروازہ دار گنا شرک پر کیمرا ہے انکارہ قیمہ کیمرا ہے وا یکنن نو بنیوستنی ون بکریشی وقت درو دی مقالرتا می خاک وقت میدان چون بنی تیرشیږي ګرستنی بیا بتا سو ای ګمرا نو درو جنو ورن کې ځون زقوم زقوم بکری نو د کون کې به دینه کېټا اغتری خو نا د اور زہر نسکای په پځی باندې ګرمه څومره ځقوم پوکې او ګرمې وب نسکي بدهې په شان نسکولې دي هي هغه وخت وای چې یو مرزه ده جاغه باندې ولاګېږي بیا وبس کېس کې اره مړېږي تشنک کی ورته وای زه پلانې وای تشنک دې لړې خوې نه او ویلې چې ده دا من مستعلي دا پر از قیامت دا مترفو مالدار ضرورت مونږه دا فرصت نو مونږ پیدا کئ تاسو ولرنت خبر را کئ دا وا نبی شریف البرکات و ارسكم برکات زایتم اته بل چاته خبر را کئ دا کی مني غول دوی خود دو خوټه کې نتا پیدا کوي دی بچی لرا یم پیدا کون کی دا کې بابا جوړک د ساس کې وبونه په کېټه د مور کې بچی بابا جوړک مون انره کړی دې په من دې کې مار اني چی مانگا بلتی آتا اس پار مسبوک اغطا ہوئی چی بلتی رواندی شوئی یعنی ذکم زور اخونیم چی مانا بل مخششنگ نیو مانگا جد چی راو راو تاسو اپ جور کمانگتا دولا پا شکل که چی تازو نا پوئی گئی فنامتا فنا دکم خار دکم اتاقی پیجنی تاسو پیدایش رمبانی نولی کله چې کل چی تماز ساسکو بو نا پیدا کولی ن او دا خیر تا کی تا و اچو چې د ساس کې وبوني 10 سخت پیدا کړی دا سخت بندای پیدا کړی خبر راغی چې هغه جنایټی کوي تاسو هر څرور ته وایي تاسو چې دانهو کرل نو تاسو درغونو دي لاله یم یو درغونو کې کرن فتاو کړو ظاهری اسپاف ته ټول شي یې دیو کړو ادانو دیو کرل نو دا ظاهری اسپاف فتاو کړو ودانه پټه ځغونه چاګړه ګرځای چې موږ تبنګا نوو ګرځوم دل اوچ نو انیشه به تاسو ګمځن تفکد از دادونه را په معنا خوشحالي مرادي په معنا دغه مرادي دا اوچ کو زمیدار چې دانه او قنمو کری نو پسلو پیځو ورلار شي پټی دا نو هغه کيل اوس پړی داري تو ګوري چې دانه وبشي او په کې راغلی و ایره وطر از درخونه اوشی که خیری ایره چیز میکه که وطر نیه نو دانه اوشی شوی و ایره وطر نیه تیره درخونه خواهی برچوشی پر دای چیزی منگا بگرده منگا دانه للا و چا نو شای بغم جن اوائبا لئننال مغرمون اوهوی منگا قرض درکشو سمانه توخم دو منه پا قرض اغسته نو اوال توخم او منشو قرض امروان مغرمون منګه گرفتار کې شو فصاوته کوون لظاما منګه اولي مغرمون بلکې دی نوې قرضا پیدا نسکل مهد مشد فصل سکل زر شو نو خبر را کې دو په ناغو بو چې تاسو یې نو تاسو ورول دي دی دواره دینه مزن اغسبینه ا غاویا دینه چې موږ ورولې نه تاسو ورولې دي زوړ دینه یم یو ورونکي اگر دا چې موږ او بغرزه موږ یو بوله او جا جن تر وی ترو وبو نه فصل سږي ترو وبد سکل نی ادا فصل هم نی مدافه غاله په وګه چا واچو درنه په می ورولې ورول چاو کړه ادا په غاله په کې چا واچو ڈاچا برکات آچول اکردائی چیز منگا نو بگردو منتر وی نو لے شکر نو قیدہ اللہ فرعان تایو ذل خلق آجامشا کہ موسیٰ علیہ السلام موجزے خی نو توم سا موجزہ فغاہ کنا نو آغا فریاد شیطان تاوکا شیطانان آجامشو دا مصر نیچارچا پیرا میتیا دیو کنی نو فرعان خلق تاوئے بے گاہ میں سوال کرو لاغ شیو گوری فسنم رندشیر باران شہده پرکلال فصل ڈنڈو چیہ دردی تیرشنو فصل ڈنڈو تکاہ خو نو خلک و تج دا سنگا بارانو ایک کرامت ولی یہ ماں آجا باس گرب شاشید باران شو زمانگ لے ولی داریخ کرامت که که مکیازی او کنو گورا باران میں اوک داک کور کرامت تے سریو شیع شیع سو زید داکر سو ظلم آدارا خبر را کیدو راغنا چې بلويته سو ورایت النار کې بلکي داور کې بلته تاسو پیلا کړو نه دي یا مونږ یو او بیا یې نه یان اگر اونکي پډبو يو لګي دردا چې مونږ پیلا کوي دا اور مونږو چې مخیا اور راځي تاثلت کیار دے نو اغغور نا زانو ساتی دا یا دیانی دا اغغور یعنی نمونا نا دا بلکہ یا دیانی دا چور مخشتے اگر حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی کہ پا اوڑی کی نو درست و قوی ذکا گرمی دے من فیح جہنم دا گرمی دا جہنم براستے اللہ جہنم تا اجازت کردے نو دو کی نو جہنم دو قسم او یخ ایو گرم نو کل چی جہنم ساوک کی یخ نو پدے عالم کے اخنی او کله چی جہنم ساوک کی دو اور نو پدے عالم کے گرمی شی نو دا, دا جہنم براستے نو دا خود عقل نا غلط آمانا کی دا خود خلاف دے گرمی راځي چې کله نور زموږ سمته راسته نه دي شي چې نور نه دي شي نو ګرمي گرمی اخه لګانم ګرمي ورنه به په کاردار چې اقليمي خامه ساجد کوم ګرمي ده دا غې نه نور لریسم ته راسته نه نو دا غې يخني ده زمينه پاسه مرشي نو په اون ګرمي شي جنوبي ملکونه دی وخت يخ دي دا غې نه نو دلت راغلي او شمالی ملکونه ګرم دي انا داونه دی داګی راغی بل حدیث کرا دی کده جانم براست د استنی فسون کی دنیا تراغه نو عالم اوسوی اس ما پاتې نشي نو ته دا معنا کې دا د زمری جانم براست ده دا غلطه معنا ده دا. دا حدیث زمانونو سره دی فانا من فہی جانم معنا دا دا ګرمي داګي ګرمه یو نمونه ده تاسو فقېت داځي ګرمي راکني کړه دا نه کېږي جهنمه ګرمي ده داځي ځمانه نه دا فئن من فاجعن دا ګرمي بډاس جان نه فئن من نسل فاجعن دا ګرمي راغو نه بډاس دا لقد تل تو تذكرون کې ات کئ دانه چا غوډه اه اورق د لستري سم کراې ټورا لمبو سوې داس کراې خدای حدیث نو مجي بکر شروع کړي منګه پیدا کړي دا نه په فائدداد نه فائدداد پار د مقوی مقوی مسافر تم وای امو کوي مقيم تم وای دا معنی محصلین کوي مسافر امقيم دا پثم یاد اشکار پصپو غنا زاکر اب اغثر شریک مو کو نامه ای که بل سکون برکات چون کړي بل سکون غم دا نعمتونه تولید اداین کلابات دایو الله کوي نو پا کو غنا دا اثر اب لوی کار سنت تاس چیتازو ای بلسو برکات دیند لا دا سنو شاید کون پروتل دستورو دا سنو ری کتا چا رہا ہوگو دول دا سنو برکات دیندہ و اینہو ادا راتل دستورو اعتماد مضبوط قسمون تاکیب دے د خبرې چې الله برکاتا چونک دے چون کہ پوئے ادا قرآن عزت مندے و اینہو ادا راتل دستورو کب پوئی گی نشادت په دے فدیخ بار بارنی چای قرآن امداز سراغور دے دید دا قرآن دے دیدد کتاب کې صدف شد دخوا اعلم کی جا چاہتاً اندر مالون دخوا کې کی دا قرآن دے دیدد کتابو انا با پوئی گی پو مانا مگر موہدین مجرد مانا کردہ مقارم دے مانے لطائی دور کردے نو پوئی گی سأصرف عن آیاتی الذین تکبرون فی الارض بغیر الحق اهم زدر کتاب ده فهمنا هغه خلک چې دنیا کې بشر کو عزت ګردي نو بوخاري او مجدد رحمت الله له اندامه نه کوي نو پويږي په مطلب د مگر موهی دین رالګل دې در اصل مخلوقات نو پځي کلام کار سستی کوي دا د عزت کتاب راغې ویني چې فراز عزت منکي اګر پويږي لو د غير الله نه چې تکذیب کوي د الله وتجدن رزقكم من غیره دا غوا کې پې플انی بابا اوکرو دا 플انی بابا اوکرو زر رزق د غیر نه دل پاره چې د الله تکذیب کوي وتا جنو نا پارا دا اللہ کوئی اگر دا د رزق زېوه جنان کې تکذیب کوي وتا جنو نا لستقوم لانه تکذبن له ادا دروغ وای چې بل برکات ده هندره نو د رزق د غیر الله نه چې تکذیب کوي د قران دا تکذیب ډېر پاره کوی چې بل بابا دی چې زماره زغذات شي نو په دې کال رزه زغذات یي چې تاسو تکذیب ګرځوي سبب د رزق خپل تکذیب تکذیب دیو کو د الله نو دا سبب د رزق ګرځې تکذیب دیو چې بل چا دا برکات چوم کړي نو دا, دا سبب د رزق کو چې دا دی وي وقالو ان تبو الهدام اكن تخطفن ارذنا نومو دهداه تابو نومو وانه له شې زموږ رزق ونی نو تاسو خپل رزق په دې ګوزوي چې ته دا تم پر خدای یا لريشته او نو مال خل سر سای نه راکې نو تاسو خپل رزق دې راوګو دا دروغ دي سبب د رزق زیاتول کو چې دا بدعت مکه مذروبو هم چې رزق می زیات شي وتجلون رزقکم اگر دا وې نه رزق چې درو ذرو غوي یا نه سمانه حق مبياني رد بيداعتونو کوي بيدانو کو بيداعت او تقدير ده خپل تقدير باندې رزق دي ته تاسو ادا سبب ګرځي لکه دې زمانہ کې اوسه شیخ ولي ته خپل پټه بهتريا وتجنون رزق کوو غزاوي ځان رزق ده چې تاسو تقدير کوي تقدير کوي حق پټوي تقدير کوي شر کوي نو ]钱. جواب لر لر وسې کلا چې کی سا حلقم تا تا زور ته ګورې امو ني دي تا لکن تا سو مونږ ني ني فلالا كلام ګو چنا لورای مقرره نو ولې چې ری تا سو نقبزه چا غير مدينين د چا قبضه کی ترجونا نو لې نه دي روح لرا که تا سو نه چا قبضه کی اتاسو یی چې د باباګان اختیار دی نو بیا بابا د پلوه واپس کی کنه یا به برکته کیږي ساتنوسی که تاسو رښتینی یی چې برڅوک شته نو یی کچری دې دعاء خلقنا کینې دې شو الله تا نو خوشالیدہ اخوشویندا روحن خوشالی اروحن قستداه اجه نن د نعمت کچې اندر خیطر پوالاونا نوبو علی شدتا فایو قارل سلام اللہ کا فتا دے سلامتی آئی تا ایدر خیطر پوالاونا اکوید درخجنوں کو مرانونا نمیل وصیبید کرمو با ادنکیتل بای جہنن تا دا بیان دیشتی آئی حق و یقین یو دے علم و یقین دلیل قوی علم و یقین دلیل قوی حق و یقین چه اتمینان را را دا بیان د یقین علم او یقین یا دلیل یقینی بیان شوه ها حق او یقین د دلیل نه بعد نتیجه کی راوته زم ما پرخه خوزه حق سوفیا کلام د علم او یقین نه حق او یقین فرق کوي او داګه د سوفیا او کلام دا ده جزلو مطمئن شو الا بذكر الله تطمئن قلوب نو هر کلا جہاں ارسہ اللہ کے اندعوہ صورت سورت فاکو گنا اللہ ذات طرف نشتے بل شریک چگہ روی دے سورت کے احسان انتنان دن نعم شو او اقسان دن خلق ہو ملکی.